الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه E më baënd, të dashë vëllëzër musliman, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islamë, e selamu alaikum, më rahmetullahi, o barakatuh. Falenderimi dhe lavdia i takon Allah o të lërcuar, salavatet dhe selami që ofshimi të dërguarin tonë, Muhammedin, familin e ti, shoket e ti, dhe mbitë të gjitha ta të cilët e si në u dhe në ti, dhe i në ditën e gjukimit. Të dashë vëllëzër musliman, është e drejta Allahu të lërcuar që ne të besojmë të dërguarit të cilit a i dërgojë si udhë rëfyës për ne. Në emisionë e kaluar ne thamë se imani përbahat nga e, gjasht element, të më dhenë shtyllët e imanit janë gjasht, besimin a Allahum, besimin e meleket e ti, librat e ti, të dërguarit e ti, ditën e gjukimit dhe në kaderin e Zotit, në caktimin e ti, se gjdo gjë qofte mira po e keqe ndodhë me caktimin e Allahut e lartësuar. Këto janë 6 shtyllat e besimit. Nëse njëriu nuk beson qofte dhe njërën për e tyre, nuk quatë musliman. Nuk është prej radhës, radhëve të muslimanve. E nëse e heqë vetën muslimanë edhe nëse thosë e prindët e mi kanë qenë musliman, se unë kam prejardhe e islamë, nëse nuk beson njërën për e tyre, madje dhe nëse nuk beson detajat që hynë në e, shtyllat e imanet, a i nuk quatë musliman për deri se a është në djeni për to dhe imohon. Êshtë e drejtë Allah o të lërcuar që ne të besojmë lajmet e ti, besojmë me leket e ti, besojmë librat që i ka shpallur Allahu u lartuat. Besojmë të dërguarit e Tij, subhanallahu te. Besojmë ditën e gjykimit. Ditën kur njerëzit do të ringjallen, do të paraqiten para Allahut, do të japin llogari për punën që kanë bënë në këtë botë, e pastaj do të marrin rrugën ose për në xhenet ose për në zjarrin e xhehenemit. Besojmë në kaderin e Zotit, se Allahu ka planifikuar çdo gjë. Është para caktuar gjithçka që ka për të ndodhur dhe se gjara ndodhë në përpudhjim ato që e ka planifiku, me ato që e ka parataktuar Allahu i lartuar në leuhul mahfudhë. Se gjithë shka ndodhë me vullnetin Allahu të lartuar, por për këtë kushtë të ndodhët flasë më pasin shë Allahu të ana, tashmët do të ndalemi tek besimin e të dërguarit a Allahut. Allahu i lartuar zjodhi për njërzve disa njërz, dhe i bari udhë rëfyës për të, të tjërët, për njërzit e tjërë. Të dërguarit kanë qenë njerëz, por Allahu i lartuar i zjodhi, u dha një grad të lartë dhe i bëri mësues për njerëzit, i bëri udhërrëfyes, e bëri mesazhin e tyre dritë për njerëzit. Allahu i lartuar është ai i cili bën krijimin, Allahu është ai që ka krijuar gjitha krijesat dhe Allahu pozgjedh atë që do për krijesave. Kështu Allahu i lartuar krijoi njerëzit dhe për njerëzve ka zgjedhur të dërguarit. Të dërguarit janë njerëz janë bita ademit, por Allahu lërëqur i zjodhi, si mësuës, si udhë rëfyës, për njërzit. Allahu lërëqur, ka tha në Kur'an, vërëbë <coughs> buke jekh nukumaj e sha, u e jakhtar, zotit kryon qëfar të dëshiroj, dhe a i bënë për zjedhjen. Allahu lërëqur për zjedh. Allahu jostofi i minel melaike të rusulen, u e minel nasë. Allahu lërëqur zjedh për melaikeve të dërguar, Edhe për njerëzve. Melajkat janë krijesa të nderuara të Allahut, janë krijesa që janë devotshme ndaj Zotit Allahut, ndaj Allahut e lartësuar. Por edhe për melajkeve Allahu i lartësuar ka zgjedhur disa prej tyre dhe janë më të mirë se të tjerët. Gibril areshatu sallam është kreu i melajkeve. Dhe për njerëz, dhe njerëzit Allahu i lartësuar ka bërë të ndryshëm. Faktikisht me laket janë kret devotshëm, ndërsa njerëzit ka prej tyre devotshëm dhe ka prej tyre që nuk janë devotshëm, që nuk janë që nuk e adhurojnë Zotin, që nuk i binden Allahut. Po edhe mes njerëzve devotshëm, Allahu i Lartë ka zgjedhur më të mirët brethyrë që janë të dërguarit. Kështu që përzgjedhja është një prej akteve të Zotit, është një prej veprave të Allahut. Është një akt që Allahu i Lartësh e bën për urtësi dhe për qëllime të larta madhore, për përzgjedhjen Allahu i Lartësh i lavdruar sepse nuk ka kocsi në veprat e Allahut subhanahu wa taala dhe ne vrem shumë qartë për zgjedhjen që ka bën Allahu subhanahu wa taala në krijesat e tij. Allahu i lazuar krijoi njerëzit dhe zgjodhi për tyre të, të dërguarit, u dha atyre dritën dhe udhëzimin, u shpalli librin dhe Udha urdhër atyre që të të rëgoj njëzve të vërtetën, në këtë botë e gzison e vërteta dhe e pa vërteta, e mira dhe e keshja, vlerat dhe antivlerat, morali lartë dhe veset e ulta, punë të këqia dhe paturpsit. Të dërguarit e Allahut janë njërzit e besimit pasër, njërzit e rrugus e drejt, njërzit që përhapin drit, ata janë si djeli për botën. Të dërguarit të Allahut janë njerëzit e vlerave, janë njerëzit e moralit lart, të sjelljes mirë, ndërsa kundërshtaret e tyre janë njerëzit e idhëjtarisë, njerëzit e, e besimit të kot, e rrymave të kia, të përçarjes, të konflikteve, të destabilitetit, të paturpsive, të vepseve të ulta, të punëve të kia, të gjënoave, të errësirës, të padrejtësisë, Allahu na ruajt. Allahu i larcuar i bëri pishtar të hajrit mirësisë të dërguarit e Tij. I pari të dërguarve është nuhu a.s. Dërsa i fundit i tyre është Muhammedi a.s. Fakti kish ka të dërguar që që që qënë do në pejga merë rusul, rësul, është njëjë se i fjales rusul në gjuhën arabe, këta e në të dërguarit, ka dhe në bja, në bja është shumë se i fjales nebi që do thot lajmëtar. Fakti kishë Allahu lërtuar u, u ka zbritur shpallje si në, të dërguarve dhe enbiave çdo i dërguar është edhe nebi edhe nebi edhe lajmtar por jo çdo nebi është edhe i dërguar të dërguajt janë në grad më të lartë se sa enbiat në dallim nga enbiat nga lajmtarët të dërguarit janë dërguar tek popull kundështar dhe u kaluat tyre mesazhin e Allahut si për shembull Ibrahimit tek populli i ti, tij apo dhe në viset e Shamit babilonidhën viset e Shamit fton popull i dhujtar njërës që ishën kundërshtarë të Allahot subhanahu wa ta'ala dhe hoqë shumë në thirjen e ti në, në besimin e pasëtër për adhurimin e Allahot të lartësua njëtë vetëm. E, më herët, nuhë alesuatu sëramë dërgojët ke njërës kundërshtarë që nuk e pranohen mesashen e ti dhe pas ta i bërë një balafacim të gjatë me të dhe isa më në fundë popullit i unë bytë përveç besimtarve që e pasua në të. E, Musa e alesuatu sëramë dërgo tek kibut, por edhe për shpëtimin e banë israelëve, për t'u mësuar njerëzve të vërtetën. Isaaj alayhisratu sallam dërgohet në një kohë kur kishte pllakosur errësira padrejtia për të rinovuar fenë Allahut e lartuar e shpallur në në ligjin e Teuratit, por edhe për të bërë ato ndryshime që dëshironte Allahu i lartuar të i bante por benoj sait nuk e pranojnë Isain Al-Rasul. Muhamedi Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam dërgohet ndërkohë që në tokë ishte pllakosur i dhujtaria. Gjithë njerëzit ishin në i dhujtarin, kufur, nerrsi, përveç disa mbetjeve pak të pak njerëzve të ithtarëve të librit. Pra, ishte shuar e vërteta dhe dërgohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek njerëz kundështar. Profeti sallallahu alaihi wasallam pat një ballafaqim të gjatë, shumë vështir me, e, njërzit, të vështirë me njerëzit derisa arriti të përhapte dritën të eliminon të ershirën nga dishullin arabik, të themelon të shocërin islame, të vendose drejtsin dhe qetsin në atë vend, edhe këshu vendos, u, u vendosë në themelet, u kompletua shocëria islame dhe u kryua jo baza për përhapjën e besimit pastër, drejtsist, mëshires dhe dritis në mbarë ruzullin toksorë. Dhe filloj përhapjë e islamit pastaj nga gjitha anët në drejtimet të ndryshme deri sa më bëriti feja islam e feja Allahut, feja pastor që është feja gjithë pega mërëve të zotit deri në viset shqiptarë dhe kjo është mirësi e madhe nga Allahu i lartësuar për ne Atër e dërguar i par nuhu s s Allahu i lartësuar ka thë në Kur'an inna au hajna i lejke kema au hajna ila nuhin u në vijin e mim bandi ne të zbritëm shpaljen ty ashtu si ku se si a kemi zbritur nuhut dhe pega mërëve pastij. Ëh, pra Allahu subhanehu ve te ka përmendur Nuhun, pejgamberët pastij dhe thekson faktin se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellemi ka zbritur shpallin ashtu sikur se Nuhu dhe pejgamberve pastij. Kjo i jep të kuptohet se i dërguar i parë tek njerzit është Nuhu alayhi sallam. Pastu kemi edhe një hadith profetit sallallahu alaihi ve sellem që tregon për këtë fakt. Është një hadith do të cilin e transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ku i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem tregon se ditën e gjykimit Njerëzit dhe shkojnë të knuhu të ademi a.s. dhe kërkojnë breti që ndërbjetsojnë të këllohu përfilim në logarisë. Por, ademi a.s. nuk e pranon këtë përgjëjsi, dhe dhe dhe justifikohet, dhe u thot shkoni të knuhu, awal u rasulin ba'a thahu Allah, dhe shkoni të knuhu, i cili është i dërguar i parë që Allahu lartuar e ka quar të këllohu të njerëzit. Këto a di shënohet në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Po dikush mund të bëj pyetjen. Po Ademi alayhiselam, a, a. nuk është ai i dërguari i parë? Për çgjithë gjësh i dërguari i parë është Nuh, ndërsa Ademi alayhiselam ka qenë Nabi. Ademi alayhiselam është lajmtar. Por ju, jo çdo Nabi është edhe i dërguar. I dërguari i parë është Nuh alayhiselam. ë Vula pejgamberi vesh Muhamedi alayhi salatu wassalam i dërguari fundit. Nuk ka të dërguar, nuk ka lajmtar. Pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, kushdo që pretendon profecin pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai është çafir. Ai është gënjeshtar, ai është mashtrues, dhe njerëzit që e pasojnë atë, pasojnë një mashtrues pa pikë dyshimi. Allahu i lutuar ka thënë në Kur'an: Ma ken Muhammudun eba ahadin min rijalikum, velakin rasulullah و خاتم النبيين محمده nuk e ka babain donjerit prej burrave tuaj por ai es i dërguar i Allahut dhe vula e enbiave lajmtarve Muhamedi sallallahu alejhi wasallam es i dërguar i Allahut dhe ai es vula profetve nuk ka profet tjetër pas Muhamedit alayhi sallam nuk ka nebi rasul pas Muhamedit alayhi salatu wassalam Profeti sallallahu alejhi wasallam e ka theksuar këtë fakt në shumë hadithe, madje një, në disa hadithe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përmendur se do të dalin 30 mashtrues gënjeshtarë që pretendojnë se janë pejgamber, por thot "Un jam vula e pejgamberve, anbijava, nuk ka pejgamber tjetër pas meje." Kështu që kushdo që pretendon se është pejgamber pas Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, ai është thjesht një gënjeshtar, një mashtrues. Ka njerëz që Dhe kanë më huar profecinë, për teksin se nuk kemi nevojë për pegamerët. Ne pretendojnë ata, arrim që t'i zhidhim punët vetë, arrim që t'orientohemi vetë, sot njërzje ka përparuar, shkenca ka përparuar, aftësit intelektuale, si pas tyre, sot janë më të zhvilluara, kështu që, nuk ka nevoj njëri u i kohës tonë si pastyre që të referohet pejgamerve të Allahut. Faktik ish, këj pretendim ka egzistuar që, që në agimin e historisë pejgamerve, njëtët pretendime ka pas edhe popullu i nuhut. Këto pretendime i kam pas kundështarë dhe pejgamerve nga një kohë në tjetërën, edhe këto pretendime i angritur dhe kundra Muhamedi s.a.w., kur ndodhin mejk, edhe kur filloj thirin e ti, sallallahu aleyhi vësallam, dhe të njëtat pretendime ne i djojmë dhe në kohën tonë. Thonë, qafirat, jo muslimanët, më huësit e mesajëve hynore, nuk kemi nevojë për pegamerët. Faktikisht, nevoja e njërzve për pegamerët është më madhe sepse për shdojtë gjëtë tjetër. Njëri ju përshemull ka nevojë për ushqimë kanë nevojë për pijje dhe nuk mund të jetoj pa ushqim dhe pa pijje. Dhe un po them, njerëzit kanë nevojë për pejgamberët më shumë sesa nevoja e tyre për ushqim dhe për pijje. Ë, nevoja e njerëzve për pejgamberët qëndron mbi çdo nevojë tjetër, mbi çdo lloj domosdoshmërie tjetër etike. Sepse pa udhëzimet që sollin pejgamberët e Zotit, pa mësimet e pejgamberëve të Allahut, mendja e njeriu do të jetë në errësir totale nuk orientohet dot. Zemra e njeriu, shpirtërisht, nuk ka përcjen gjall. për e gjallë. Njerëzit kanë nevojë për pejgamberët e Zotit më shumë sesa nevoja e trupit për ushqim dhe për pije. Nevoja e njerëzve për pejgamberët e Allahut që të mësojnë të vërtetën, që të ruajnë nga e pavërteta, të njohin se kush është morali i lartë, kush jasht sjellja e lartë, kush janë aktet dhe normat që cilat sjellin drejtësi për njerëzit, kush është ajo që pëlqen Allahu lartësuar për njerëzve Të, cilë du, të cilën duhet të cilën duhet ta bëjnë dhe nga ana tjetër të cilat janë gjërat të cilat Allahu nuk i pëlqen, nuk i që i urren që të ruhem prej tyre. Nevoja e njerëzve pra, pra, për pejgamberët e Allahut të lartuar është më e madhe sina, se sa nevoja për ushqim dhe ka për pijë. Njerëzit kanë nevojë për pejgamberët e, e Zotit më shumë se sa për mjek. Në kohën tonë çdo fshat ka mjek, çdo lagje ka çdo lagje qyteti ka mjek. Kudo ka klinika dhe njerëzit kanë nevojë për trajtim mjekësor. Por nevoja e njerëzit për trajtim, trajtim nga mesazhe hinoresha dhe më e madhe. Sepse në këtë dynjë ekziston e mirë dhe e keqja, kjo është fort e qartë, drejtësia dhe padrejësia, morali i lartë dhe sjelljet e ulta. Ekziston në këtë botë ë besimi dhe mosbesimi. Ekzistojnë rrymë edhe ide nga më të ndryshmet. Si do të orientohet njeriu? Si do ta mësojë të vërtetën? Si do ta kuptoj se çfarë pëlqen Allahu i Lartësuar për ti? Ekzistojnë vlerat dhe antivlerat. Sot ka njerëz që thon ta ruajmë familjen, ka të tjerë që thon ta rruanojmë këtë institucion, edhe të bëjmë një jetë më ndryshe, bashkëtesë për shembull. Edhe pse nuk shprehen që ne jemi kundër familjes, po këto janë hilet dhe mashtrimet e tyre. Ose ka njështë që thonë prindit shohen jetën e tyre, fëmijët jetën e tyre dhe nuk kapë se të egzistojnë kjo lidhje. Lidhja prindit dhe fëmi. Faktikisht nuk shprehen, nuk shprehen që thonë dhe du me e këput lidhjen, por sistemi i tyre, idejt e tyre, jeta e tyre të regonë se du me e këput këtë lidhje, prindit shohen jetën e tyre, fëmijët e tyre, në plesheri prindit shkën nazilë. Po dalë të farëfis norët, mos njeh diçka se kush e shfrytzon më mirë njeriu. Dhe kjo ndodh në botën përendimore. Tjetër njerëz mos besojnë Zot, mos besojnë ditën e gjykimit, mos falen namaz. Dhe se cilë shoh jetën dhe punën e vet. Ti ja përparsi kësaj dynja e para e Ahirit, para botës tjetër. Kto janë kret pretendimet të Thore e tyre. Thoshi joje këtë botë. Dhe në këtë mënyrë nxitet njeriu që të lshohet pas kënaësive të mamë si, ndoshta dhe më kej se kafshët, allahu në ruajt, dhe të ushtroj patrupsi të veset e utan, ndoshta dhe më kej se kafshët. Si rridoj e kësa ideje, këti pretendimi, se nuk kemi nevoj për pegamerët e zotit, do më thënë, dolin në skendët disa sisteme, cilat, faktë kështë qenë, faktë kështë qenë, faktë kështë i e madhe për njerëzit. Si që, që është komunizmi për shemot. Një sistem që e përdoj mendje n në nuk kemi nevoj për mësimet fetare, s'kemi nevoj për e gamirë të Zotit, ne kemi aftësi veç, shkenza ka zbulu këta dhe ata, këta e ka trumbetuar me të madhet, e ka ngrit me të madhet e në verhojgja, 15 vitën Shqipëri, s'kemi nevoj, thoshtë e në veri, partia dhe njërzit e partisë, kudo? Qyteten, fshatra, në tubime, në përshkollat, tekset mësimore, në përmjet e kranën televizorit, në përmjet e do më dhënë ku do ngrihim e të madhët që feja është prapambetje. Mësimet fetare nuk janë të nevojshme. Së kemi nevojshme për e kamire të Allahot. Ne jemi të aftë vetë që të ndërtojmë një sistem që do të sielë qëtësi, mirëqenje, kënajsi dhe lumëturi për njërzit. E ngritë një sistem, faktikish kështë kështë sistem një jo vetëm venin tonë, por është tri në krejtë Evropën lindore, e, madje sistemi komunist, arriti që të, të, të, të vendosej në shumicën e vendeve të botës. Në shumicëa njëzve ju në nështrunë sistemi të komunistë. Komunistë me ndonin që ka në rritur pikun, ato kulmine zhvillimit shëqëror, sistemi të tjërë në sistemi model, sistemi prodhura nga mendje njëriut, por kur që që në pasojat? Dhe kur që që që realiteti i këti sistemi, i prodhura nga mendje njëriut? E njëriu që ishe kundrë pejgamerve, kundrë besimin zotë. Njëriu që mendonë të se mund arri të arritë kapë gjithë shka me mendin e ti dhe mund të japë shpjegim gjithë shka e. Njëriu që hynizon të vetë vetën, nuk e shprej fjallën që hynizon vetë vetën, për faktikisht hynizoj vetë vetën. Se nëse njëriu thotë që unë arritë shpjegoj gjithë shka, unë e kapë gjithë shka, unë jam gjithë shka, hynizon vetë vetën, bon vetën zotë. Edhe pse nuk e shpreh të fjalë, po tamam si Firauni është, i cili tha un jam Zoti juaj më i lartë. Edha që thotë se sistemin un e prodhoi vetë. Ligjet i vendos vetë, vërtetën e kuptoi vetë. S'kemë nevojë fare për pejgamber të Allahut dhe për dritën që sjell Allahu nëpërmjet pejgamberëve ti, të tij. Ky është tamam si puna e atyre. E rëndësishme, çfarë që rezultati? Regjimi komunist pa pikë dyshimi E pranuar tashmë nga gjithë njerëzit përveç disa nostalgjitve që përshuhën njëri pas tjetërit, që e fatkejsi për njerëzin. E robroj njerëjun, i hoqit të drejtën e fjallës, të drejtën e ushtrimit e vetare, të rritëve fetare njerëjut, i hoqit drejtën e pronës, ma kej se sklavin mesjet, se të pakten sklavi mund të ushtron të rritët fetare. Sklevërit kishën drejtën e fjallës, Skla, kurse njërzit në regjimin komunist nuk ishën drejtën e fjales, nuk ishën drejtën e shprejhjes mendimit, nuk ishën drejtën e ushtrimit rritet e fetarë dhe kishe dënime maksimale për ata qëri të ushtorën e rritet e fetarës i do mos në grup. Tjetër, i hoqët drejtën e pronës. Dhe njërzit ishën në urët partis, apo njëzët partis, u përhapë pa drejtsia, u përhapë në vesit dhe utat dhe punët e turpshme, dhe kur arëgjimi komunist syni fatkeqësi e madhe për njerëzit që izoloi ra, do të thonë gjithë botën ra regjimi komunist. Këto njerëz, njerëz që dolën nga regjimi komunist dolën të uritur. Dolën pa bazë, njerëz të shfyturuar me me, me deviacione të mëdha dhe nuk dihet se sa dekadat do duhet që të riparohet shtrembrimi që ka sjell regjimi komunist. Por të fol për regjimin në fushën e besimit për për shtrembrimin që ka ndodhur në fushën e besimit është një temë vetë, ne ne për atë po flasim. Po të flasim për disa aspekte të cilet janë ndjeshme dhe që faktikisht vijnë nga mungesa e besimit në në Allahun, të dërguarit e Zotit dhe dhe mosreferimit mos mos pranimit udhëzimeve të pejgamberëve të, të Allahut. Por ne, meqense është një ndjeshme çështje, po flasim për dhe, deformimet që ka sjell në probleme shoqërore, probleme ekonomike, probleme e marrëdhëniet ndërmjet popujve deformime të shumta. Në vendin tonë për shembull, vendi jon ka ka pas imunitet kundrejt paturpisë, lakurisë, konstitucionit, kundrejt veseve të ulta para regjimit komunist. Me vendosjen e regjimit komunist u shrrënjos besimi në Allah, besimi në të dërguarit e Zotit dhe Shoqëria jonë këtu në vendin tonë ton Shqipëri pas regjimit komunist ë nuk kishte më imunitet përballë patrupfisisë, lakurisë, shkatrimit familjes dhe ideet e perëndimit, të cilat janë faktikish ana tjetër e monedhës. E monedhës së sistemeve të cilat shtrembrojnë natyrën njerëzore e shkëpusin njeriun nga besimi. Në paturësie po vërëshon me të madhe në Shqipëri. Shkatërimi i familjes, kputja e lidhjeve fare fisnore, përhapja e imoralitetit, e vese feturta dhe punëve të qija, po as dhe përhapja e krimit. Pse? Shkaku është se u themeli u rrënua gjatë regjimit komunist dhe këto njerëz dolën pa imunitet. Pastaj problemet ekonomike janë fort qarta. Luftrat dhe problemet e shumta që nxiti komunizmi, edhe ato janë shumë të qarta. E, sa sa njerëz humbën jetën në Afganistan, vetëm në luftë kundër regjimit komunist derisa është partalluar regjimi komunist dhe u bën shkak për, për për rënimin e për rënimin e regjimit komunist në Rusi. Pra regjimi komunist që e një fatkeqësi për njerëzit, dhe atë prodhoi njeriu që pretendon se s'ka nevojë për pejgamberët. Kësu është fundi E atyret që pretendojnë se nuk kanë nevojë për pejgamberët, nuk kanë nevojë për udhëzimin e pejgamberëve. Ata do prodhojnë sisteme që do të jenë fatkeqësi për njerëzit. Do prodhojnë sisteme dhe pastaj do t'i flakin por masi kanë mbaruar. Allahu na ruaj. Ata do të kenë probleme shoqërore, probleme familjare, probleme në fis, probleme ë paturpsisë, vështesës të ulta. Ata do të kenë padrejti, do të kenë probleme të shumta, sepse nuk u referohen pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Mesajët që solën pejgamerët e Zotit janë jetë, janë gjallëri, janë dritë, janë djeli që ndryqon njërzinë. Ashtu sikur se djeli ndryqon këtë botë, po kështu dhe pejgamerët e Zotit me mesajët e tyre kanë ndryquar zemrat dhe mendjet e njërzve. Dhe në munges të dritës që solën pejgamerët e Allahutë, Njerzit janë në errësirë totale. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an: "E u men kane meitan fa hayi nahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas keman mathaluhu fil zalumat laysa bi kharij minha". Ai që nuk është një soi ai i cilë që kanë i vdekur dhe ne thot Allahu e ngjallën me mesazhet hyjnore, me udhëzimet që u shpallën pejgamberëve të Zotit, me librat hyjnor. Ky pra edhe kështu kërcë ecën ndër njerëzit me dritë, sa është orientuar, ky nuk është një soi mato që është në errësirë dhe nuk arrinë të dalin prej saj sepse ai nuk u referohet pejgamberëve të Allahut, duke pranuar udhëzimet e tyre. Këta dy nuk janë njësoj. Do të vazhdojë inshallahuta në pjesën e dytë të këtij emisioni me argumente të tjera dhe me shpjegime të tjera në lidhje me nevojën e madhe që kanë njerëzit për pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Po ndalem këtu për të shkëputur për pak momente dhe do të kthehem në pjesën e dytë të këtij emisioni inshallahuta ala walhamdulillahirabbil alamin. Gay mm pistol -hmm. oh -oh. Elhamdullahu, salatu wassalamu, ala rasullillahi emma ba'd, falenderimit akon Allahu të lartuar, salavatit e selamit që ufshimin të të tërguarin tonë Muhammedin. Të dasho vë lejzër musliman, e, nevoja e njëzve për pejga mirët e Allahu të lartuar që ndronë nbi gjdo nevoj tjetër. Allahu i lartuar mesajin që soli Muhammed a.s. në Kur'an e ka qëjtu gjallëri. Kur'anin e ka qëjtu gjallëri për njërzit, jetë dhe e ka quajtur dritë. Allahu thot: "Wekadhalika uhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri të mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Kështu ne të shpallëm ty jetë nga ana jon. Të dham Kur'anin që është jetë për njerëzit nëse një gjallëronë shpirtët e tyre. <coughs> Ashtu sigur se reshjet e shihut gjallëronë tokën, tokën e shkret, po kështu edhe shpalja hynore i je pjetë shpirtërore njëriut. Ma kun të tedri, mel kitabu e lë imanu e lakin gja alna hunura, Allahu thot, ti, duke ju drituar Muhammed, atë, nuk e dije që është libri dhe që është besimi, por ne e bëma të dritë me të cilin udhzojmë atë që duam prej robërve tan. O inne keleta hadi ila sirat al-mustaqim, më të vërtetë ti udhzon për në rrugën e drejtë. Allahu i larcuar shpjegon se Kur'ani është udhzim për njerëzit. Kur'ani është dritë, Kur'ani është jetë për njerëzit. Pa Kur'an njerzit janë të vdekur, edhe pse ecin në këtë botë, edhe pse lëvizin dhe veprojnë por ama nuk kanë jetë shpirtërore, se nuk e njohin Allahun, nuk njohin pejgamberin e Zotit, nuk njohin atë që kërkon Allahu prej tyre, nuk i, nuk i bëjnë ibadet Zotit, nuk respektojnë urdhrat e Allahut. Pastaj janë të vdekur për shkak se ata e, nuk kanë familje, nuk ruajnë lidhet me fisin, nuk ruajnë sjelljet e larta, veprojnë punë të ulta dhe veshje të turpshme. Allahu na ruan flasim për ata njerëz të cilët i bëjnë këto gjëra, të cilët janë larg udhëzimeve që solën të dërguarit a Allahot. Salavatet dhe selam i Allahot të lërturit që ofët në bita. Allahot subhanahu wa ta'ala ka dhenë dy shembuj në Kur'an për mesajet që solën pejga miret e Zotit. Një shen, një një një një një shembuj në parë Allahu lërturit e krahason dijen që solën pejga miret e Zotit me reshjet e shihutë. Dhe në shembullin e dytë Allahu i lartuar e krahason e, dijen që sollën pejgamberët e Zotit me dritën. Allahu thot enzela minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabda ar-rabi'. Al Allahu i lutuar këtu tregon se ka zbritur nga që e linë nga red, ka zbryto reshje të shiut, dhe kështu, rjedhin luginat me ujë, mushen me ujë dhe rjedh ujë për tyra. Luginat zën ujë, si pas vëllimit të tyre. Dija fetare, këtu është krasuar me reshje të shiut. A shtu si kurse reshjet e shiut bien në prey ose ë do të thon mushin luginat, mbushin shtratet e shtrate lumeve. Edhe rrjedh ujë, po ashtu edhe dia fetare ë zbret në zemrat e njerëzve. ë bien në zemrat e njerëzve. Dhe <clears throat> kur bie uji tek luginat pjeslaqu që ndodhet në lugin, mbetjet dalin mbi ujë. Po kushtuhen zemrat e njeriu, një zemrën e njeriu kur hyn në të shpallja hyjnore, udhëzimet drita hyjnore, ajetet e Kuranit, mësimet e Kuranit fisnik, atyre trazhohet dhe përzihet me idet, me mendimet e ndryshme, me dëshirat dhe tekat që ka njeriu në shpirt, në zemrën e tij, mendjen e tij. Përzihen Eë Pjeslaku që del mbi ujë, mbetjet dhe shkuma që del mbi ujë, mbi ujin që vëshon në prrua, në lum, në lugin, shkon anash dhe mbetet uji i pastër, uji i kulluar mbetet të u bë ndo binjerësve. Po kështu. Edhe mesazhi hynor kur hyn, hyn në zemër, kur hyn në mendjen e njeriu, kur ndriçon mendjen e njeriu të bën që të eliminojnë idetë këto ja. Vesët e ulta të eliminohen antivlerat dhe zeven drita hynore në zemër në shpirt, në mendje e njëri u orientohet, njëri u ozohet shembo dhe tjetër Allahu lërcuar ka përmendur mineralet e cilat vendosen në zjar për të shkrir për të përpunuar që të përftohet për tyre are dhe argenti mineralet bëhen zjar dhe bëhen dritë dhe përftohet për i tyre ari dhe argjeni, që është i dobishëm për njerëzit. Por, del anash zyra, pislëku, ndryshku, hisjet anash, po kështu, edhe shpalja hynore, është ajo drita, që hynë zemën e njëriut. Dhe, në zemën njëriut, në shpirt, mund ket ide të këqia, mendime të këqia, ndjenja të këqia, dëshira dhe teka për të vepru, punë të këshia, gjunahe. Këto gjëra eliminohen ose në poshtën dhe triumfon në zemër drita Allahot e lërcuar. Këto jënë dy krahësime që Allahot e lërcuar i ka bërë në Kur'an për shpallin në hynore. Ka krahësuar më rishjet e shijut të cilat gjallrojnë tokën. Dhe shpallin në hynore, dia që i ka sjetë Allahot në përmjët për ega mervej, ndryqon mendje dhe zemën e njëriutë. E këra këra hasuar me dritën. E këra këra hasuar me dritën. Se shpalje hynore ndryqon mendje dhe zemën e njëriut. I ndryqon rrugën njëriut. Kështu që shpalje hynore është do mosdoshme për njërzit. Pa shpalje hynore njërzit nuk mund të orientohen. E përmenda në pjesën e partë të këti emisioni se ka njërës që hame nësojnë se me mendje mund kapim gjithë shka, mund të japim shpjegim shdo gjajë. Dhe se mund të orientoh me Faktikisht mendja është një dhuratë mirësie që Allahu i Lartësuari ka bën i ka bën njeriu. Allahu i Lartësuari njeriu ne ka dalluar nëpërmjet intelektit. Në dallim nga qeniet e tjera, njeriu ka aftësinë të menduarit dhe arrin të dallojë gjërat, punoj për atë që është më e dobishme për ta, të largohet nga gjërat që janë të dëmshme për ta. Por njeriu arrin që ti ka gjërat në mënyrë të përgjithshme me aftësitë mendore që i ka dhënë Allahu. Domethën e e kupton njeriu se drejtësia është e mirë dhe pa drejtësia është e keqja. E kupton njeriu se duhet besosh në Zot se çdo gjë dëshmon për ekzistencën e Zotit, se duhet të adhurosh Zotin, por asoj njeriu nuk mund të arrijë të shpjegojë në mënyrë detajuar se si bëhet bon adhurimi ndaj Allahut. Se çfarë aktesh dhe ritës adhurimi kërkon Allahu prej nesh? që këtër janë detaja, janë gjallë shkojqidre që nuk e arrinë t'i kap dhëtë njëriu me mendje. Pra ne duen të dërgurit me i kuptu se si që fa kërkon Zoti, pikërisht dhe në mënyrët detajuar për nesh. Tjetër, mund të lindin ka në këtë dynja, në këtë bot, ka mendime, ka idej, ka rryma, ka fetë të ndryshme, të cilët bëjë ndeshme besimin e pasën e i një Zotë. Njëriu në munges të mesajit të hujnorë, nuk arrinë që t' Dhe përndryshe shumë njerëz adhurojnë gjëra të tjera veç Allahut të lartësuar. Shumë njerëz bëjnë gjëra që nuk i pëlqen Allahu, veprojnë haramat. Njeriu e kupton drejtësinë si koncept që është e mirë, mirëpo nuk është i aftë të vendos akte të cilat dhe ligje dhe norma ligjore, të cilat vendosin drejtësi. E pa drejtësia është shumë e përhapur mbetën ton. Njerëzit pretendojnë se mund ta vendosin drejtësinë vetëm, mund vendosin ligje të cilat prodhojnë drejtësi, vendosin drejtësi ë e shohën domosdoshme që ti ndryshojnë ligjet nga një, një kohë në tjetrën. Nuk kanë qetësi, nuk kanë stabilitet. Vendosin një ligj dhe thonë se ky ligj është shumë i mirë, është i mrekullueshëm, do të vendos drejtësi, do të eliminoj pa drejtësinë, do t'i jap secilit hakun, mbas disa vitesh e ndryshojnë atë ligj. Dhe flasin kundër ligjit që kanë bën, ky ka sëll probleme, ka defekte, ka këtë, ka atë, ka këtë tme, do e ndryshojmë, do bëjmë ligj më të mirë. Dhe kështu riparojnë dhe arnojnë ligjet e tyre se nuk mund vendosin të drejtësi. Drejtësin e vendosë Allahu lërcuar. Ligjet e zodi janë ato cilat përdojnë drejtësi. Kështë njëri ju e kap si koncept drejtësin që është nevojshme, është e domozdoshme, është e mirë, e dënanë pa drejtësin, se i ka dhenë Allahu afsi me ndore për këtë gja, mirë po në mënyrë detajuar njeriu sa do ia aftë jetë nuk mund vendosë ligjet, një ligje që prodhon drejtësi për njeriu. Se janë dy gjëra. E para, që të vendosë njeriu një sistem të drejtë. Dhe një subjekt që të vendosë sistem të drejtë, vendos ligje që vendosin dhe prodhojnë drejtësi, duhet që të ketë dituri mbi gjithçka. Dituri që nuk është e kufizuar nga hapësira kohore dhe vendore. Po këto dy gjëra njeriu nuk i ka se njëriu është i kufizuar nga koha dhe egziston në një hapsir, caktuar, të kufizuar, që që e ka të pa mundur që të njohë gjithë shka, të dinë gjithë problemet dhe të vendosë ligjet cilët përdojnë drejtësi. Në anë atjetër, dhe kjo është problemi tjetër, njëriu shpesh herë subjektiv në vendimet, në ligjet që vendosë. Shikonë interesin e vetë, dëshirën e vetë, Se Allahu i lutuar ka krijuar njeriu me dëshirë, me ëh me i prirur që të shohë interesin e vet, të punët e veta. Dhe nëse njeriu do do lihe që të lihen njeriu që vendos ligjet, do shohë interesin e vet. Prandaj shikojmë se partit për shemb, deputetët, mbretërit, sundimtarët, qeveritarët i vendosin ligjin ligjin sipas interesave të tyre. Grupet shoqërore kërkojnë ligjet sipas interesave të tyre. Se cili shëf interesën dhe punë në vetë. Por në qëse dhe të realizohen interesat e disave, dëmëtohen interesat e tjerve. Dhe nuk kryohet e barës përshimi kërkuar. Vetëm ligjet e Allahot, Allahot ka kryohet gjithë shka, a e dishtë dëgjohet, a e ka planifiku gjithë shka. Vetëm ato vendosin drecësi. Ka dëgjit shkoj njëzët nuk dëgjohet në drecësi vetëse në ligjet e Allahot të lërcuar. Mund vendosin drecësi pjesërisht. Mund këtë një farë drecësie. Pora modricitë plot, për kryer të përsosur nuk mund gjihet vetëse në ligjet e Allahut të Lartësuar. Dhe njerëzit kanë për të arritur drejtësi nëpërmjet sistemeve të tjera, vetëm aq sa këto li, vetëm natmas ku këto ligje përputhen me ligjet e Allahut të Lartësuar. Pra, aq sa këto ligje përputhen me ligjet e Zotit, praj do ketë drejtësi. Dhe praj sa ato janë kundërshtim me ligjet e Allahut, do të ketë pa drejtësi në tok. Allahu i Lartësuar në rrugë tjetër, sjellja lart normat e moralit, të cilët garantojnë moral shëndetshëm, familje, shoqëri shëndetshme, luftim pa paturpsivë degradimit, shturjes, la krysisë, se nuk do të ekziston morali i lartë, por edhe sjelljet e ulta. Njeriu e kupton që morali është i mirë dhe e paturpsia është e keqja. Njeriu arrin të kuptojë me mend se ja ka dhënë këtë aftësi Allahu i larçuar që Së njeriu duhet sillet mirë dhe nuk duhet sillet keq me njerëzit. Por kush janë normat e sjelljes mirë? Kush quhet moral i lartë dhe kush quhen vesi ulët dhe i turpshëm? Sot ka njerëz që mendojnë se marrëdhëniet e palishme seksuale janë normale, s'ka gjë. Nuk duhet quhen vesi ulët dhe punë turpshme. Ka njerëz që mendojnë se e, femra ka drejtën e saj të shkojë me këtë dojë. Se bashkëtesa është si martesa, madje ndonjësa pikpamje sipas tyre është edhe më mirë se sa martesa, sepse duhet që çifti të të njëjtë të njihen me njëri tjetër, duhet të nje, normalisht duhet të njihen, por duhet, njohë, por duhet njohë, si pas të nje sipas rregullave të cilat i paraprin martesës. Por jo, domethënë të vendoset bashkëtesa në vend martesës. Të rënohet institucioni i martesës, institucioni i familjes me preteksin se çifti duhet të njohen njëri tjetrin. Dhe duhet që të përjetojnë jetën jetën në çift para dhe pastaj pas disa vitesh, nëse e shohin të arsyeshme, bëjnë martesë. Nëse nuk e shohin të arsyeshme, ndahen. Kjo kjo dhe lidhje faktiç është thjesht një lidhje shtazarake. Është lidhje shi që shikon vetëm anë epshoret e njerëzit. Nuk shikon anën shpirtërore. Nuk shikon dobit dhe të mirat. Nuk shikon anën që duhet të edukohen fmijit në gjirën e familjes, duhet të kryohet familje, të kryohen lidhje shëqërore, të kryohen lidhje të farefisnore dhe të forcohen lidhje të farefisnore. Këto aspekte i le anash, shikon vetëm anën e pëshore. Merë parasyrë, vetëm anën e pëshore. Vetëm dëmëndë disa nevoja biologike që, ka, që kanë mashku dhe femra. Nuk shikon anët tjera, cilët janë dhe më të rëndësishme. Se Allah hujë lërcuar e ka kryuar njërëz, ma shkën dhe femë me ndjenja, e ka kryuar me ndjenja që të ruhet lojë njërzor, që të formohet familjet, të forcohen lidhjet, që njëri të bëni badet nda i Zotit, të ruhe moralen e lartë, të ruhe integritetin moral, ndërsa bashketesa o e mora si shembu, se ka shumë forma patrëpsish. Ka njërëz ju si thonë se përvesiteti, Homoseksualizmi, homoseksualizmi është normal. Është sjellje normale. Sjellja biseksuale sipas tyre, homoseksuale. Është njësoj. Sikurse ëh, do të thënë, martesa e mashkullit me femër. S'ka asnjë farë problem, i thon. Ndërkohë që këto janë paturpsi, kë ky është perversitet. Këto janë veçse turshme dhe të ulta. Kto njerëz duan që të vënë shenjën e barazisë mes moralit dhe veçave të turpshme. Diçka që dikur dhe deri më sot mes muslimanëve quhet moral, dhe, pa dhe vese të tjera quhen pa turpësi dhe veçave të turta për ta janë njësoj. Kjo është njësoj si të vënë shenjën e barazisë mes drejtësisë dhe padrejtësisë, mes të mirës dhe të keqes. Dhe faktikisht ne jemi në betejë dhe në ballafaqim me ata të cilët duan barazojnë besimin në Zot me mosbesimin. Adhurimin e i Zotit vetëm me i dhujtarin, me adhurimin e gjërat tjera veç Allahot. Duhën të barazojnë ata që adhurin Zotit dhe ndjegën rrugën e pegamerve Zotit me njëzë që nuk din nga shkojnë, nuk din që a bëjnë. Duhën të barazojnë padrecin me padrecin, moralin e lartë me sildit e ulta dhe punët e turpshme. Allahun e ruajtë. Kështu që është e domozdoshme, që njëzit të referohen pegamerve të Allahot e lartësuarë. Mendje është mirësi, njëri ju arrinë që të kuptojë gjërat në mënyrët për gjithë më mendje, por në mënyrët detajuar nuk mund të i kuptojë, dot. Prandaj kemi nevojët madhe që të orientohë me pegamirët e Zotit. Po japëm një shembul për raportin e mendjes me shpalljen hynore dhe për nevojën që ka mendje njërzore për shpalljen hynore. Po japëm një shembul. Djeli ndryqon këtë botë, ndryqon të tokën. Në munges të rezes, rezeve djelit, toka është në ersirë. Allahu i lartuar i ka dhe njëriut një aparat përqikuar, i ka dhe në dy sytë, me cilit njëriut shikon. Sytë janë mrekulushën. Mjërë po, askush nuk pretendon se syri njëriut vepron munges dritës. Se syri mund shikoj dhe mund i kap gjarat në munges dritës. Nuk i kap dot. Në munges të rezeve djelit, në munges të energjis elektrike, në munges të rezeve djelit, Syri është në totale, është shumë i njeriu është një arsyrë totale. Ës shumë e mirë, është i mrekullueshëm. Ës një mrekulli që ka bën Zoti. Mirsi e madhe që Allahu ka bën njeriu, që i ka dhënë syrin për të parë bukuritë, me pa bon mungesë rrezeve të diellit, syri nuk punon. Dhe njeriu nuk nuk shikon dot. Po kështu dhe mendja njerëzore. Mendja është mrekulli që ka dhënë Allahu njeriu, i ka bën mirësi të madhe me ta. Njeriu me mendje arrin të kap gjërat, arrin të shpjegojë gjërat. Arrinë të orientohet, mirë po edhe mendja ka nevoj për dritë në mënyrë që të orientohet. Dhe drita për mendjen është shpalja hynore, e cila për mendjen njërzore është si drita e dilit për syrin dhe për token. Në rrasë se mungon drita hynore, kërani, drita e kërani për mendjen njërzore, mendjen njërzore është nërshirë totale, nuk disë të orientohet është nrrësir totale, shumë e mirë është, i kupton gjërat, mirë po nrrësir syrin nuk shikon. Dhe mendja pa drejtën hynore hujno, nuk orientohet dot, nuk ulzohet. Dhe prandaj shohem njerëz të cilët nuk dinë çfarë durojnë. Nuk dinë si t'i ja bëjnë ibadetin Allahut. Vërem njerëz që nuk dinë se çfarë është vesi i ulët dhe çfarë është morali i lartë. Çfarë është drejtësia dhe çfarë është padrejësia. Shohem njerëz të cilët lëshohen pas patrupsive, veseve t'ulta, lakurisiz, degradimit dhe shturjes, pa kufi, pa kriter, pa standart, pa respektim të normave të moralit dhe sildjes. Lëshohen pas tyre, mund theme dhe më kej se kafshë, nuk mund theme në mënyrë shtazarake, se ka kafshë që kanë norma, po lëshohen pas patrupsive dhe më kej, Allah unëruajt, nga erdën të njërës. Këto njërës, i jetojnë në errësirë totale. Mendja e tyre nuk është ndriçuar. Zemra e tyre nuk ka dritë. Dhe prandaj veprojnë kështu, lëvizin kështu, sepse janë në errësirë të plotë, Allahu na ruajt. Mund t'jam një shembull tjetër. Njeriu që lëviz në të hapësirë dhe përçafon ide e mendime apo e bën jetën pa i referuar dritës dhe pejgamberëve të Allahut ulzimëve të tyre, është një lloj si njeriu që synon ecën në një shkretir të gjerë, hapësirë të madhe shkret, shkretitore pa orientim, pa busull, pa shenja që i drejtojnë rrugën për dal për shkretirës. Edhe normalë që ky njeriu është i destinuar që të humb. Ky mund të mendoj se është shumë i mençur, është shumë i aftë, po nëse nuk ka busull, nëse nuk di gjet shenjat e vendosura në rrug, ka për të humb. Kjo bot është hapsirë mëjë madhës sa një shkretirë. Ka paturpsi, ka vese t'ulta, ka menimet mira, ka të këqia, ka fete, është feje vërtet, feje islame, jam fete kota, fete shejtanit, besimet e kota, ka drecësi, ka dhe pa drecësi. Ka ide nga më të ndryshme, si dore në tohat njërë ju në këtë shkretirë, me ndimesh, feshë, rymash, vese shtë ullta, paturpsish, qështë dore në tohat njërë ju? Drejtë besimet pasi që kërkon Drejt uzimeve, drejt e, e, i badeti që kërkon Allahu. Morarit lartë, si dore në të rotin, nuk ka rrug tjetër pa ju referuar pe i gamirve të Allahu të subhanahu wa ta'ala. Po ja për dhe një shembl tjetër së fundi. Njëri ju pa ju referuar pe i gamirve të zotit, ërsi njëri që si një aninje që uton a, në një oqan, pa orientin, pa busu. Kjo aninje është destinuar që të mbytët, Kapiteni mund t'jetë shumë i aftë, por në qovë sa i nuk etës në me shenja, nësë a i nuk ndjekë, shenjat nëse nuk ka busull për dalë në bregdetë, anja ka për t'u mbytur, se hapsira u jora shumë e madhe, dhe t'es njëri u këshu kuturu. Në detë, patë pikë dushimi do t'u mbytetë poku shto dhe njerëz që nuk referohen e referohen pejgamberëve të Zotit, dritës që dhënë pejgamberët e Allahut të larguar, do do të përfundojnë humbje. Dhe ja, kush është përfundimi atyre që nuk referohen e referohen pejgamberëve të Zotit, kanë përfunduar pa turpësi, shkatërim të familjes. Ja kush është përfundimi e komunistëve dhe i sistemit komunist. Ja kush janë problemet financiare, problemet ekonomike, problemet shoqërore që i ka parëndimi sot, dha që do të selllohen dit pas dite përshkak se nuk u referohen pegamerëve të Allahot të lartësuar. Fakt në kishë kjo është një temë shumë e gjerë, por po me aftohen me kaj sepse emisionit tonë i erë dhe fundi, në shallahu ta'ala në herë në ardhëme do të hedhë dritë më shumë në bikë të element, thëllëpsorë, shumë të rëndësishë në besimit islam, besimi pegamerët të Allahot të lartësuar, pra në mësimin mësim e ardhëm, në emisionin e ardhëm, do të kemi takimin e radhës me të dërguajtë Allahut për dhënë më shumë shpegjime, insha Allahu Taala. Helusë Allahum lërtua që të i bëjtë të dobish me këtë që të gjua, më lhamdu lillahi Rabbil Alemin.